Salmul 185, al aleșilor. slavăție ți doamne, fiindcă așa cum prorocul Ilie pe Elisei l-a ales și haina i-a dat tot așa prin curcubeul Duhului Sfânt, în nebodul bucuriei neiluat. Slavă ți doamne, fiindcă să stăm ca mielul de jertfă ne i dat, și smirna psalmilor de iubire și slavă pentru tine am lucrat. Slavă-ți, doamne, fiindcă așa cum părintele duios, pe fiul cel risipitor l-a iertat. Tot așa, un nume nou pe piatra cea albă a credinței noastre a însemnat. Slavă ție, Doamne, fiindcă Tu cuvântul tău, ca pe un altar de jertvă, în gura noastră l-ai pus și prea săvirea numelui tău cel sfânt de pe buzele noastre a curs. Slavă ție, Doamne, fiindcă așa cum prorocul îi pe proroce mincinoși, i-a biruit. Tot așa, împotriva teilor și rătăciților, Toi argul înțelepciunii ne-ai dăruit. Slavă ți Doamne, fiindcă așa cum făina și uleiul văduvei pentru prorocul Ilie le ai emoțit, tot așa cu sfintele masle, sufletele noastre de păcate le-ai curățit. Slavă ți Doamne, fiindcă așa cum prin prorocul Ilie cerul l ai închis și cu famete, pe evrei i-ai tot așa pașii noștri spre tine i-ai îndreptat. Slavă ți Doamne, fiindcă așa cum prin rugul a prins de fulgeri, prorocul Ilie, poporul evreu, l-a întors și l-a sunit tot așa. Pământul trupului nostru s l strunim prin foc și frig ne dăruit. slavă ți Doamne, fiindcă pământul s-a cutremurat când prorocul Ilie te-a arătat, iar noi, prin cutremure, pașii venirii tale, i-am numărat. slavă ție, Doamne, fiindcă așa cum cărbunii explozilor, venirea sfârșitului, Lumii a anunțat, tot așa în noi adierea luminii linii și dulceața glasului tău ne-a bucurat.